Antzera, joan den egunetan izan dugu moduko eguraldia egingo du gaur ere. Lainoak bai, azalduko dira, baina ez dira oso ilunak izango. Horren bestez, euririk behintzat ez du egingo. Aizeak, iparreki joko du, baina ez oso indartxu. Nafarroan berriz, iparraldetik joko du. Temperatuak beretsuak izango dira, nahiko epela kalegia. Bihar, datozen egunetarako ere, antzeko eguraldia iragarri dute. Laño gutxi eta uririk ez du egingo beraz. Temperaturak nahiko epelak izango dira eta iparreialal deika izeak nahiko aun joko du.